Yuslih lakum a'amalakum Wa yaghfir lakum zunobakum Wa man yut'illaha wa rasulah Faqad faaza fawzan azimah Amma ba'd Fa inna asdaqal hadithi kitabullah Wa khairal hadhi Hadhi Muhammadin sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam Wa sharal umuri Sembolale, dan semua keburukan di neraka. Tuan-tuan dalam Islam, rahimani, dan rahimakum Allah. Selanjutnya sisa penjelasan pembicaraan Syeikh Al-Alamah Fadhil ibnu Fauzan, Hafizahullah Taala, warah dari hadis yang ke-6 dari arbain an-Nawawiyyah di mana beliau hafizhahullah menyatakan thumma daraba an-nabiy sallallahu alaihi wasallam mathalan mahsuusan lilladhi yaqa fi ash-shubuhati annahu qad yaqa fil haram Kemudian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memberi sebuah permisalan yang bisa dilihat dengan indera, bisa dirasakan tentang orang yang terjatuh ke dalam perkara shubuhat, bahawa dia Akan bisa terjatuh ke dalam perkara haram. Di mana Rasulullah alaihi salatu wassalam. Menyatakan kera'i. Seperti. Seorang penggembala kambing. Yang dia menggembala. Yara'a hawlal hima. Menggembala Di sekitar. Tanah larangan Wal hima Al hima kata syais Al syai'ul mamnu Sesuatu yang terlarang Yusamma himan Dinamakan dengan hima Di antara kebiasaan di kalangan Qabilah Qabilah Arab bila ada suatu tanah subur, maka mereka menjaga dan melindungi tempat penggembalaan tersebut. Di daerah tanah yang subur untuk dijadikan tempat gembala. Maka tidak ada siapapun yang bisa mendekati daerah tersebut. Karena tempat itu mereka khususkan untuk menjadi tempat penggembalaan ternak mereka. Maka Barakallahu Fikun. Bila ada seorang yang kemudian membawa gembalaannya di sekitar tanah larangan itu. Maka dia tidak akan sanggup untuk mencegah terlepasnya sebagian kambingnya ke daerah larangan. Mungkin satu akan terlepas atau lebih dari itu. Dia akan melabrak. Batas. Tanda tersebut dari daerah larangan itu. Bisa jadi dia mendapatkan perlakuan yang kasar atau mendapatkan hukuman dari orang yang sudah mengapling daerah subur tersebut. Maka seorang yang cerdas, dia akan pergi membawa kambing gembalanya menjauhi daerah tanah larangan. Maka barakallahu taikum, ta sebagaimana si penggembala ini bisa jadi tidak akan sanggup Untuk menahan dan mencegah kambing gembalaannya untuk terjatuh ke daerah tanah larangan. Maka begitu pula manusia. Dia tidak akan bisa menguasai dan menahan dirinya untuk terjatuh ke dalam perkara haram. Ketika dia terlibat. Dan terjerumus ke dalam perkara syubhat, maka ini adalah merupakan sebuah contoh yang sangat jelas nampak terlihat oleh panca indera yang menunjukkan tentang wajibnya menjauhi perkara syubhat agar seseorang tidak terjatuh ke dalam perkara haram. اخوانه الدين معاشره المسلمين رحمني ورحمهكم الله kemudian nabi sallallahu alaihi di akhir hadis menjelaskan sebuah sebab yang akan bisa menjadikan manusia bersikap wara memiliki kehati-hatian menjauhi perkara syubhat dan menerangkan yang akan menjadikan seseorang bermudah-mudahan tidak memiliki kehati-hatian terhadap perkara syubhat yang pada tahap berikutnya dia tidak akan memiliki kehati-hatian dan kewaspadaan dari perkara-perkara Haram. Ya dan Dillah. Semoga Allah menyelamatkan kita semua darinya. Maka Nabi SAW menyatakan. Ala wa inna til jasad mudra. Iza salahat salahal jasadu kulluh. Wa iza fasadat fasadal jasadu kulluh. Ala al Qalb ketahuilah sesungguhnya di dalam jasad ini ada segumpal daging bila dia baik, maka baiklah seluruh jasadnya dan bila dia rusak, maka rusak pula seluruh jasadnya ketahuilah dia adalah hati. Fa barakallahu fiikum. Maka bila hati seorang hamba itu baik, bila hati ini baik, saleh. Maka pemiliknya akan berhati-hati dari perkara syubhat. Namun bila hatinya tidak ada kesalehan padanya, maka dia tidak akan peduli dengan berbagai shubuhat. Sampai kemudian pada tingkatan dan tahap berikutnya dia akan tidak dia tidak akan peduli dengan perkara haram. Maka yang menjadi porosnya, yang menjadi pangkalnya adalah al qalb. Fama huwa al-qalbukat al-shaykh. Afit al-qalb. Al-qalb huwa al-mudrah. Ya ani lahmi potongan daging alat al tisu solder yang ada di dalam dada. Yang dengan qalbu tersebut seseorang akan bisa membedakan mana perkara yang bermudarat mana yang bermanfaat, mana yang baik, mana yang buruk. Ta'ala ta Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Hajj ayat 46, "Fa innaha la ta'mal ta absar, walakin ta'mal ta qulubul lati sudur." Karena sesungguhnya yang buta bukanlah pandangan mata tetapi yang buta adalah hati yang ada di dalam dada. Maka bila hati seorang hamba telah buta, dia akan terjatuh ke dalam kesyirikan, ke dalam kekufuran, ke dalam berbagai macam maksiat, berbagai macam bentuk kerusakan. Tetapi bila di dalam hati itu ada basirah. Maka dia akan menjauhi perkara-perkara tersebut sehingga poros dan pangkalnya adalah al-qalbu. Qala Nabi alaihi salatu wassalam menyebutkan kata Syekh, "Ala wa inna fil jasadi mudghah," yani potongan lahm kecil. Potongan daging yang kecil. Jika salihah salihal jasad kulluh bila dia baik maka akan baik seluruh jasadnya. Akan baik dengan rasa takut kepada Allah. Dengan sifat takwa dan rasa cinta kepada Allah. Rasa takut, al-khawf, wal-khasyia yang ada di dalam kalbu, ketakwaan yang ada di dalamnya, rasa cinta dalam hati kepada Allah, akan menjadikan jasadnya baik. Wa Wa'idha fasadat namun bila hati itu rusak. Hati yang tidak memiliki rasa khasyia dan rasa khawf kepada Allah, tidak punya rasa takut kepada Allah. Dan tidak punya rasa cinta kepadanya. Maka jasad pun akan rusak. Karena kolbu adalah raja bagi jasad. Bila rajanya baik, maka rakyatnya juga menjadi baik. Namun bila rajanya, penguasanya rusak dan jelek akan rusak pula rakyatnya. Oleh karena itu. Wajib bagi setiap muslim. Untuk senantiasa memohon berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kesalihan kalbunya minta kepada Allah. Agar senantiasa memperbaiki kalbunya. Karena bila kalbunya baik. Maka segala urusannya akan menjadi baik. Namun bila kalbunya rusak maka rusak pula segalanya. Oleh karena itu, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam banyak sekali dan sangat sering mengucapkan doa, munajat, permohonan kepada Allah. Ya muklil Qulub wal Abzar, sbbi Qalbi ala Dini Kah. Wahizat yang membolak balikan hati dan penglihatan, kokohkan Kau lah hatiku diatas agamamu. Maka Aisyah radhiyallahu anha menyatakan wahai Rasulullah apakah kau masih mengkhawatirkan dirimu maka Nabi alaihi salatu wassalam menyatakan Ya Aisyah. Wa ma yu'minuni wa qulubul ibadi baina isba'aini min asabi ar-rahman idza arada an yuqalliba Wahai Aisyah, apa yang akan membuatku merasa aman? Sementara hati-hati hamba berada di antara dua jemari dari jari jemari Allah. Yang bila Allah menginginkan untuk membalik kalbu seorang hamba. Maka ia akan membaliknya. Maka hati berada di tangan Allah. Oleh karena itu. Wajib atas setiap manusia memohon hidayah kalbunya kepada Allah. Dan hendaknya pula menjauhi perkara-perkara. Yang akan bisa merusak. Dan menggerogoti kalbu tersebut. Karena kata syekh. Kalbu itu bisa rusak. Dengan berbagai syubuhat wal-ma'afi. Wabi akhlil haram dengan makan yang haram-haram. Maka kemaksiatan dengan semua macam bentuknya akan bisa merusak kalbu. Memandang kepada yang haram, mendengarkan yang haram. Ini semua akan merusak kalbu. Bila seseorang memandang kepada sesuatu yang haram, maka kalbunya akan rusak. Dia mendengarkan sesuatu yang haram, maka kalbunya akan rusak. Bila dia terjatuh dalam perbuatan ma'asi, maka kalbunya akan rusak. Dan bila dia memakan sesuatu yang haram, kalbunya pun akan rusak. Maka... Seorang hamba harus berbuat, harus mengupayakan apa yang bisa menjadikan kebaikan dan kesalehan bagi kalbunya. Adapun tercapainya kesalehan itu, maka urusannya di tangan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Allah Taala ta tidak akan menyianyakan hambanya. Wa man jahadafina lanahdiyannahum subulana. Ikhwanifijin ma'asyur al-muslimina rahimani wa rahimakumullah. Ini penjelasan fadilatul syaykh al-allama. Saleh ibn Fawzan. Hafidhahullahu ta'ala. Dari hadis yang ke-6. Kita akan beranjak pada hadis yang ke-7. Berkata Imam Abu Zakaria Yahya Ibn Sharif An-Nawawi Rahimahullahu ta'ala Rahmatan wasi'ah Al-Hadithu al-Sabi An-Abi Ruqayyata Tamim bin Aus Ad-Dari Radiyallahu anhu An-Nabiyya sallallahu alayhi wa sallam Kala ad-dinun nasiha Kulna liman Kala lillahi Wa wa li rasulih wa rawahu muslim dari abu ruqayyah samin bin aus ad-dari radhiyallahu anhu bahwa nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda agama adalah nasihat kami berkata untuk siapa Rasulullah menjawab untuk Allah dan untuk kitabnya dan rasulnya serta pemimpin kaum muslimin dan keumuman kaum muslimin. Diriwayatkan Al-Imam Muslim rahimahullah. Akhwan fi din, a'azzani Allah wa iyyakum. Dijelaskan al الفوزان حفظه الله تعالى وجاء في روايه الاخرى ان النبي صلى الله عليه وسلم قال جاءت Nasiha. روايات ثانيه ان النبي صلى الله Nabi sallallahu alaihi wasallam mengulang sampai tiga kali minbabit takhid untuk penekanan. Wa makna an-nasihah dan makna an-nasihah adalah Al-Khulus bersih. Kalau dikatakan syai'un nafihun sesuatu itu nafi yani khalis min alghish dia bersih dari penipuan dari pengkhianatan kalau dikatakan asalun nasih. wa nasih. nafih yani khalis min alghish bersih kalau dikatakan madu, nasih, susu, nasih, jadi yani khalis, murni. Bersih dari penipuan dan campuran-campuran yang jelek. Maka demikianlah agama Islam. Islam adalah agama yang bersih, murni dari segala kebatilan. Bersih dari segala macam bentuk. Tipuan. Makar dan pengkhianatan. Ia adalah agama. Yang murni bersih. Islam adalah agama yang. Bersih dan murni. Maka demikian pula seorang muslim. Wahirnya dan batinnya. Sama-sama harus bersih. Selamat dari akhlak yang buruk, selamat dari pengkhianatan dan penipuan dan yang lainnya. Adapun seorang yang berkhianat, seorang yang suka menipu dan berbuat makar, berbeda antara wajah dari batinnya, maka itu bukan. Perilaku atau ini adalah perilaku yang bukan bagian dari agama dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam membatasi agama itu pada nasihat. Agama adalah nasihat. Agama adalah nasihat. Agama adalah nasihat. Agama adalah nasihat. Agama adalah nasihat. Dan ketika sesuatu dibatasi maka hakikatnya dia menuntut bahwa yang lain tidak ada di dalamnya, tidak masuk padanya. Namun barakallahu fikum. Ketika para sahabat ridwanullahi alaihi majma'in bertanya kepada Rasulullah tentang nasihat apa yang nasihat yang dimaksudkan di sini ya Rasulullah? Mereka bertanya Liman, Ya Rasulullah, untuk siapa nasihat itu, Ya Rasul? Maka Rasulullah menyatakan, Lillah untuk Allah. Yang paling pertama, agar engkau menjadi pemberi nasihat antara dirimu dengan Allah subhanahu wa ta'ala, Bagaimana bentuknya? Bagaimana realisasi dan perwujudannya seorang... ...yang memberi nasihat kepada Allah Jalla Fi Ula? Iaitu dengan engkau beribadah kepada Allah... ...dengan sebenar-benar peribadahan. Engkau beriman kepada Allah dengan iman yang sempurna. Engkau mengimani Tauhid al-Rububiyah... ...Tauhid al-Uluhiyah... Wahai Hudul Asma Wasiyat, engkau mengimani takdir, takdir Allah dan perbuatan-perbuatan Allah. Engkau meyakini tidak ada seorang pun yang berhak untuk disembah dan diibadahi kecuali Allah. Engkau ikhlaskan ibadah hanya kepadanya. Ini nasihat. Antara seorang hamba. Dengan Rabnya. Nasihat antara seorang hamba. Dengan Allah. Jalla fi'ula. Dan wajib. Agar nasihat itu. Secara wahir dan batin. Nasihat kepada Allah diwujudkan pada zahir dan batin. Maka seorang yang menampakkan tauhid zahirnya namun dia menyembunyikan kesyirikan, dia menampakkan iman tapi menyembunyikan kekufuran. Maka ini seorang munafik. Na'udzubillah. Maka seorang munafik jauh lebih buruk dibandingkan kafir murni. Seorang munafik jauh lebih buruk dan lebih jelek dibandingkan kafir yang murni. Perhatikan. Bagaimana Allah Taala menyebutkan. Di dalam surah An-Lisa ayat 145. Innul munafiqin fi dertil asfal min al-nar, walantajdilahum nasira. Sesungguhnya kaum munafiqin berada di dertil asfal di neraka yang paling rendah di keraknya neraka, dan engkau tidak akan pernah mendapati bagi mereka adanya pertolongan. Kau tidak akan mendapati ada penolong bagi mereka. Lima ada. Kenapa demikian? لِأَنَّهُمْ يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَالَّذِينَ آمَنُوا Karena mereka menipu Allah dan menipu orang-orang yang beriman. Menampakkan secara wahir beriman. Menyembunyikan kekufuran. Menampakkan secara wahir. Tauhid menyembunyikan asyirik. As Dan ini sebesar-besar pengkhianatan. Tetapi. Seorang yang nasih. Yang memberi nasihat. Adalah orang yang sama antara wahirnya. Dengan batinnya. Kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau dia mengatakan la ilaha illallah maka dia mengamalkannya. Dia tidak menyembah kecuali hanya Allah. Dia bertauhid. Dan dia berupaya mengajak manusia kepada makna kalimat tauhid. Dan mengamalkannya. Mengikhlaskan ibadah hanya kepadanya Karena tidaklah yang dimaukan dan dimaksudkan Dengan kalimat La ilaha illallah Sekedar ucapan lisan saja Barang siapa yang banyak dan sering mengucapkan La ilaha illallah Tetapi tidak meyakininya dan tidak mengamalkan Tuntutannya Fahuwa munafiq Maka dia munafik. Wanifat dan kenifakan itu adalah waibu harul khair, waibu panushar, menampakkan kebaikan, menyembunyikan kejelekan. Orang yang menampakkan kebaikan kepada manusia, tetapi dia menyembunyikan yang sebaliknya munafikun, kata Syekh hafizhahullah ta'ala wan nifaq ini jauh lebih berbahaya dibandingkan kekufuran ai nifaq i'tiqadi tentunya wal iaad billah karena orang kafir dia terang-terangan dengan kekufurannya manusia tahu ai eh, dia orang kafir dan manusia kaum muslimin berhati-hati dan waspada darinya. Tapi seorang munafik dia menipu kaum muslimin. Kaum muslimin menyangka dia bagian dari kita, orang kita. Padahal dia musuh. Dia adalah musuh dalam selimut. Dia adalah duri dalam daging. ia akan berkhianat kepada kaum muslimin ia akan menunggu-nunggu kesempatan dan berharap agar kaum muslimin tertimpa musibah maka al-syekh hafizahullah menyatakan amal munafiqu fa innahu yukhajiu muslimina seorang munafik dia akan menipu kaum muslimin وَيَظُنُّونَهُ مِنْهُمْ Kau muslimin menyangka mereka bagian dari muslimin. وَهُوَ عَدُولُ لَهُمْ Padahal mereka musuh. يَخُونُهُمْ Akan berkhianat kepada mereka. وَيَتَرَبَّسْ لَهُمْ الدَّوَائِرُ Menunggu-nunggu dan berharap Kau muslimin tertimpa musibah. وَيَلْتَمِسُ لَهُمْ مَنَقَيْسُ الْعُيُّبُ وَيُنَمِّيهَا وَيَنْشُرُهَا dan mencari-cari kekurangan dan aib kaum muslimin dan menyebarkannya. Fa idza ja'atish shada'idu 'alal muslimina dhahara nifaquhu wa kufru. Maka bila datang musibah menimpa pada kaum muslimin maka nampaklah kemunafikan dan kekufurannya. Dia akan berpihak kepada musuh-musuh kaum muslimin. Tetapi ketika datang ke lapangan kebaikan. Ada di tengah-tengah muslimin. Maka dia menampakkan iman. Ingin hidup berdampingan bersama kaum muslimin. Hada syaknul munafik. Ini ciri khas dan kebiasaan kaum munafik. Kha'inun Allah berkhianat bersama Allah. Wa kha'inun ma'annak berkhianat kepada manusia. Allah Ta'ala, Allah berfirman. Yukhadi'un allaha wal-lazina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun al-baqarah ayat sembilan. Mereka menipu Allah dan Mereka menipu Allah dan orang-orang beriman. Dan tidaklah mereka menipu kecuali diri-diri diri mereka sendiri. Namun mereka tidak sadar. Ikhwanifijin ma'asyur al-muslimina rahimani wa rahimakumullah. Ini nasihat yang pertama. Yang dipesankan dan diwasiatkan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa Dan insya'allahu ta'ala nasihat-nasihat yang lainnya akan kita sampaikan dalam kesempatan-kesempatan berikutnya. Bismillahillahi taala, semoga Allah mudahkan bagi kita. Amin ya rabbal alamin dan Allah jadikan semua yang kita pelajari bermanfaat bagi kita fid dunia wal akhirah. Jazakumullahu khairan. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaihi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.